Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima allamtana wazirna ilma Kau muslimin, para pemirsa Dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Alhamdulillah Kita senantiasa memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya atas berbagai nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita syukuri seluruhnya cukuplah apa yang kita kerjakan dari ketaatan dan ubudiyah Sebagai bukti bahawa kita hamba Allah yang ingin bersyukur, kendati belum bisa kesyukuran tersebut memenuhi atau melengkapi, bahkan mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah awalan, wa akhirah, wa zahiran, wa batinah. Salawat dan salam. Kita senantiasa juga memperbanyak ucapkan untuk Rasul kita yang mulia, asalamualaikum. Semoga kita umatnya yang beliau yang hidup di akhir zaman ini. Semoga kita dan seluruh kaum muslimin sebagai umat Rasulullah, asalamualaikum yang hidup di akhir zaman ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah ditanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada beliau kecintaan yang sesungguhnya dengan kita senantiasa mempelajari warisan beliau yaitu ilmu dan amal saleh para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah kembali seperti biasa kita mengkaji akidah Ahli Sunnah Yang kita sadur dari kitab Al-Ibana Anusulidiyana Karya Imam Abu'l-Hasan al asyari Al-Shafi'i Rahimahullah Masih berkaitan dengan pembahasan tentang Al-Quran sebagai kalamullah Beliau dengan panjang lebar menjelaskan hal ini. Hal itu disebabkan. Karena di zaman beliau. Bahkan sampai zaman sekarang ini. Masih ada orang-orang yang. Terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran kaum Mu'tazila. Kaum Mu'tazila mengatakan. Quran sebagai makhluk. Sementara akidah ahli Sunnah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sunnah Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa Al-Quran kalamullah. maka beliau membantah satu persatu dari argumentasi orang-orang Mu'tazilah. menjelaskan kebenaran dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jelaslah kebenaran Dan juga tampaklah kebatilan Beliau masih menjelaskan Dalam dalil yang menunjukkan kepada Hakikat Akhidah al Di dalam hal ini bahawa Al-Quran kalamullah Bukanlah makhluk Kendati Orang-orang muatazilah berusaha ya menyematkan sebagian dari bidah-bidah mereka dan kesesatan-kesesatan mereka itu kepada sebagian para ulama. Mereka ingin mencari legitimasi. Ingin mencari legalitas untuk membenarkan pendapat mereka yang keliru tersebut. Maka didapatkan dalam sebagian riwayat ya, Mereka menisbatkan perkataan itu kepada Imam Abu Hanifah Sehingga diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Quran makhluk Ini jelaskan oleh para ulama jelas tidak benar ya. Bahawa Imam Abu Hanifah merupakan Salah seorang dari ulama ahli sunnah Yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah Beliau berlepas diri dari pendapat yang seperti itu Toh, kalaupun benar Ya Maka para ulama menyebutkan Seperti yang dijelaskan oleh Murid beliau Abu Yusuf bahawa ber berdiskusi dengan gurunya tentang hal ini kemudian Imam Abu Hanifah meninggalkan pernyataan itu begitu dapatkan sebagai riwayat. Akan tapi kesimpulannya bahawa Imam Abu Hanifah berlepas diri dari pendapat orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk beliau Imam Ahli Sunnah. <tuh> Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Ashari Rahimahullah Menyebutkan riwayat Atau sebagian riwayat Yang menjelaskan Hakikat akidah al-sunnah Tentang Al-Quran Al-Quran kalamullah Qala Rahimahullah Qala Sulaiman bin Harb Al-Quran Gairum makhluk وَأَخَدْتُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَكَلَامُ اللَّهُ وَنَظَرُهُ وَاحِدٌ يعني غيرu makhluk <coughs> Sulaiman bin Harp menjelaskan bahawa Al-Quran itu bukanlah makhluk dan Dalilnya saya ambil dari kitab Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan Allah tidaklah Berbicara kepada mereka Yaitu orang kafirin Wala Dan tidak melihat kepada mereka Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahawa di akhirat Allah tidak mengajak mereka berbicara bagi bentuk pengkhinaan terhadap mereka dan azab yang Allah berikan. Begitu juga kita mendapatkan ya pelaku-pelaku dosa besar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak mereka berbicara. atau Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Dan juga tidak akan melihat. Wa kalamullah wa nadharuhu wahidun. Kataan Allah dan penglihatannya satu yaitu tidak makhluk Al-Quran Kalamullah Kalamullah Adalah sifatnya Begitu juga Allah SWT, ya Melihat Dan melihat itu adalah sifat Allah SWT Sebagaimana penglihatan Allah SWT Bukanlah makhluk Maka begitu juga kalamullah Allah bukanlah makhluk, tapi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian lemah Mabul Hasan al-Ashari menyebutkan riwayat yang lain atau riwayat-riwayat tentang kautamaan kalamullah Allah Azza Wajalla yang menjelaskan bahawa Al-Quran adalah kalamu kataan Allah bukanlah sebagai makhluk beliau menyeburkan riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anh kala kal, kal Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sallam Assalam. fadlu kalamillahi azza wa jalla ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqih Bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Anhu Meriwayatkan Dari Nabi Yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Keutamaan Perkataan Allah Di atas seluruh perkataan Seperti keutamaan Allah Di atas seluruh makhluknya Begitu agung dan mulia kalam Allah Kita memaklumi bahawa Allah yang maha mulia Allah yang maha agung Yang melebihi seluruh keagungan dan kemuliaan yang ada pada makhluknya Begitu juga kalam Allah Kerana Allah yang berbicara Dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifatnya yang menyertai idatnya, maka, kautamaan kalamullah, bandingkan dengan, perkataan dan, perkataan seluruh makhluk, maka, seperti kautamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Ini menjelaskan bahawa, Allah memiliki kalam, kalamullah. Jadi, Rasulullah SAW, menisbatkan, ya, Perkataan kepada Allah ya. Kalamullah Bukan kalamul Bashar, Bukan kalam manusia Kalamullah Berarti Allah yang memiliki kalam perkataan. Jika Allah yang memiliki kalam Maka Tentunya Senantiasa menyertai zat Allah Ada pada diri Allah Dan Allah bukanlah makhluk Berarti kalamnya bukanlah makhluk qala imam abul hasan al-ashari fa hadha yuthbitu al-quran kalamullah azza wa jalla ini menetapkan itu hadis ini menetapkan Bahawa al-quran adalah kalamullah anzawajalla wa ma kana kalaman lillahi lam yakun khalqan lillah dan apa yang menjadi kalamullah berarti bukanlah makhluk Allah Wahdubayyin Allah an al Qur'an kalamu. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwa al Qur'an sebagai kalimnya dengan firmannya biquaulihi azawajal hatta yasmah kalam Allah. sampai dia mendengar kalam Allah. Dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bila orang-orang musyrikin ia memohon perlindungan maka lindungi mereka sampai mereka itu mendengar kalam Allah. Qalallahu <coughs> 'azza wa jall wa in ahadu minal musyrikin istajaaraka fa ajirhu hatta Jika salah seorang dari orang-orang musyrikin dia mohon perlindungan padamu maka lindungi dia sampai dia itu mendengar kalam Allah Mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu dia beriman dan mendapatkan hidayah Jadi dengan jelas Allah menyebutkan dalam Firmannya hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah. fi mawaadhi'a min kitabihil aziz. Waqad 'azza wa jalla mukhbiran anna Allah kallama Musa taklima. Dan juga telah terdapat di dalam banyak ayat di dalam Kitab Allah yang menunjukkan hal itu bahawa Al-Quran kalamullah dan sungguh Allah subhanahuwataala telah mengabarkan bahawa Dia telah berbicara langsung kepadamu. Wakallahullahu Musa Taklima dan Allah subhanahuwataala ya berbicara langsung kepada Musa Taklima. Jadi Allah langsung berbicara kepadamu dan Musa mendengar kalam Allah. Ya, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengenal bahawa Nabi Musa sebagai kalimullah. Ya, Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan riwayat ya, dari Adi bin Hatim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa rabbuhu wa laysa baynahu wa baynahu tarjuman aw turjuman Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun dari kalian kecuali akan ya diajak berbicara oleh Allah. Akan berbicara Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun penerjemah. <tuh> dan ini perihal yaumil akhirah. Ini perihal dan ahwal yaumil akhirah. Para familia, sarahimakumullah. Pada hari akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala Masing-masing akan berbicara dengan hambanya Ia ya, akan menanyakan pada mereka Amalan dan perbuatan mereka selama di dunia Dengan bahasa yang mereka memahami Sehingga tidak membutuhkan penerjemah Ya, tidak membutuhkan penerjemah. Jadi kita akan dihadapkan kepada Allah semuanya. Ayat Kalimoharab ini menjelaskan kepada kita dan juga menjawab apa yang pernah ditanyakan sebagian pemirsa bahawa apakah di akhirat kelak Allah swt akan berbicara? Naam, ya, hadis ini dengan jelas dan nyata bahawa Allah akan Berbicara dengan masing-masing dari kita Rahimakumullah, Sudahkah kita mempersiapkan diri Untuk menghadapi Hari di mana kita akan diajak Berbicara langsung oleh Allah SWT Apa yang akan kita persiapkan sebagai jawaban Apa yang akan kita persiapkan sebagai pertanggungjawaban di sisi Allah, saya kembali Mohorabu. Tidak seorang pun tadkala itu bisa menyembunyikan apa yang pernah dia lakukan di dunia, kena ti dia terlupa. Maka persiapkanlah diri untuk menghadapi hari yang pada hari tersebut akan dilakukan pengadilan yang maha adil oleh Allah Subhanahuwataala dan masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahuwataala. yukallimuhu ini menjelaskan kepada kita bahawa di antara sifat Allah adalah Kalam berbicara sebagai perbandingan. Wallahu alimathallul Allah dan Allah perumpamaan Allah memiliki perumpamaan yang maha agung, ya, sebagai perbandingan sahaja. Kalau di dunia ini jika ada ya, berita sampai pada seseorang bahawa si fulan raja misalnya, salah seorang raja ingin mengajakmu berbicara ingin langsung berbicara dan tatap muka denganmu dan ingin berbicara, ya, kira-kira bagaimana, ya, perasaan dan kondisi dan persiapan dia, apa yang akan saya sampaikan, ya. raja yang memiliki kekuasaan kerajaan, yang memiliki rakyat. Kekuatan yang menguasai yang Kerajaan Dia akan berbicara dengan saya Siapa saya Maka barang tentu bahawa Dia akan mempersiapkan diri Dia akan Mempersiapkan diri Bagaimana dia akan berbicara Menjawab pertanyaan-pertanyaan Sang Raja Apa yang akan dia sampaikan Sementara Sang Raja tidak mengetahui Perbuatan dan perilaku dia Mungkin pertanyaan biasa-biasa saja Lalu bagaimana ikhwatul iman Para pemirsa rahimakumullah dengan malikul muluk raja sang raja yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi Allah azza wajalla kita abdun yang dhaif hamba yang lemah yang tidak memiliki daya dan upaya haula wala quwwata illa billah akan diajak berbicara oleh Allah ih wallah na'am tayakini hal itu dan masih-masih akan memahami Tidak perlu penerjemah Nah menjadi pertanyaan kita adalah Apa yang telah kita persiapkan Untuk menjawab pertanyaan Dia saja berbicara oleh Allah SWT Jadi dari hadis ini Ya Atau hadis ini terkandung Berbagai faedah di antaranya adalah Allah memiliki sifat kalam. Di antaranya juga di umil qiyamah Allah akan mengajak masing-masing dari hambanya untuk berbicara. Kemudian pembicaraan Allah, perkataan Allah tersuduh dipahami oleh masing-masing hambanya tidak perlu penerjemah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kan menghisap mereka Karena Allah menanyakan hal itu kan dalam rangka Pengadilan Yaumul hisab Kan menanyakan pada mereka Tentang amalan-amalan dan perbuatan mereka Kendati mereka telah banyak Atau melupakan kebanyakan dari perbuatan tersebut. Para pemirsa ikhlatul iman rahimakumullah Kemudian Imam Abu Al-Hasan Asy'ari melanjutkan wa mimma yubayyinu anna Allahu 'azza wa jalla mutakallimun wa anna lahu kalaman ma rawahu Affan qala haddatsana Hammad bin Salama 'anil Asy'ats Al-Haddani an Syahr bin Hawsh Kata, fadlul kalam Allah azza wa jalla atas sairi al-kalam, kafadlillahi ala khulqi. Di antara hal yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa taala mutakallim yaitu berbicara. Dan Allah memiliki kalam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Afan dengan sanad beliau kepada Hawshab atau Syahr bin Hawshab. Beliau, ya, mengatakan keutamaan kalamullah di atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Ya. Senada dengan apa yang disampaikan tadi, ya, bahawa Syahr bin Hauzab menjelaskan. Tentunya landasan hal ini adalah Dari hadis yang Kita sampaikan tadi Dibaitkan oleh Abi Said Al-Khudri Radiyallahu'an Bahwa kautama'an kalamullah Di atas seluruh perkataan Seperti kautama'an Allah di atas Seluruh makhluknya Begitu mulia dan begitu agung kalam Allah Azawajal Ini menunjukkan kepada kita Bahawa orang yang mulia adalah orang yang mempelajari Membaca kalam Allah Karena afdalul kalam Kalam Allah Perkataan yang paling utama adalah kalam Allah Azawajal Maka barang siapa yang ingin meraih kemuliaan Barang siapa yang ingin Mendapatkan keutamaan, maka hendaklah dia memperbanyak membaca kalama Allah, disertai dengan merenungi, menghayati, Dan mentadabur isi kandungannya, kemudian diamalkan perintah-perintah dan ditinggalkan larangan-larangannya. Adapun membaca perkataan manusia. Ya, kita lebih sering membaca perkataan manusia yang kebanyakannya di dalamnya, ya kebatilan kecuali hanya orang-orang yang melandaskan perkataannya itu di atas wahyu, maka itu akan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sesungguhnya, akan menjauhkan kita dari membaca kalimullah maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an Mentadabur Al-Qur'an karena itu sumber hidayah sumber petunjuk jika seseorang ingin mulia jika seorang ingin hatinya menjadi suci menjadi tenang tenteram maka perbanyaklah membaca kalam Allah jika saya ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Maka pelajarilah kalamullah dan ajarkan kepada manusia Al-Quran Betapa banyak Zaman sekarang ini manusia terlalaikan Dengan berbagai media Sarana dari membaca kalamullah Tapi Alhamdulillah masih ada Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Hamba-hamba Allah Yang perhatian terhadap kalamullah Bukan sekadar membaca kalamullah saja. Ya, Tapi hendaklah bacaan tersebut Disertai atau diiringi dengan Pengamalan terhadap kalam Allah Mengamalkan Tentunya sebelumnya kita merenungi dan menghayati Jangan sampai kita terlalaikan Terlena Dengan berbagai media Kita sibuk mendengar dan membaca perkataan manusia Ya. Kita berkomentar ya. Kita berusaha Menafsirkan perkataan manusia Berusaha menganalisa Tapi kita jarang untuk membaca Mentadabur Menganalisa Merenungi kalamullah azawajal Bahkan sebagian yang sangat disayangkan sekali yang ya, membuat kita bersedih Quran dalam sebagian kesempatan hanya untuk diperdengarkan saja Diperlombakan saja Bahkan sebagian keluarga hanya sebagai hiasan almari saja Tidak pernah disentuh Tidak pernah dibaca Bagaimana kita akan menjadi orang yang mulia Sumber kemuliaan tidak kita ketahui dan kita tidak menggali kemuliaan dari sumbernya. Inna Allah <tuh> Rafa bi hadal Qur'an kaum wa wazaa bihi al-akhirin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat kaum kelompok manusia dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan mereka dengan Al-Qur'an ini. Qur'an diturunkan oleh Allah. Surat demi surat Yang diturunkan oleh Allah Dengan perantara Jibril pada nabinya, nabinya mengajarkan Enggak kita perhatikan Kalau kita mendapatkan Sepucur surat dari orang yang kita Kagum kepadanya Menjadi orang yang kita idolakan Atau orang yang kita cintai Di dunia ini, orang tua kita misalnya Kita dengan senang hati membaca Membuka berkali-kali Kita ingin mengetahui pesan Dan perintah Atau ungkapan yang ada di dalamnya Bagaimana ikhwatal iman Dengan kalamu Rabbul Alamin Ya Allah mengutus Jibril <coughs> Malaikat yang paling mulia Membawa wahyu Surat demi surat tersebut Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan dan sampai sekarang utuh dan sempurna kita dapatkan. Kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita tidak terdabur? Kenapa kita mengabaikan? Bahkan hari demi hari berlalu. Kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, berbulan-bulan. Ya. Itu pun kalau membaca tidak tahu, ya. bacaan tidak melewati kerongkongannya, hanya di lisan tidak paham apa yang dibaca. Ya, kalimat ini rahimakumullah ini adalah peringatan bagi kita semua. Sungguh sangat disayangkan bila di zaman sekarang ini. Kecanggihan teknologi komunikasi sarana untuk berkomunikasi ya telah banyak membuat kita lalai dari membaca kalamullah azza wajalla terus terang fenomena kita dan mayoritas kita siapa yang tidak tahu apa yang terjadi dengan medsos media sosial ya berhari-hari berjam-jam kita membuka pesan demi pesan. ya, Status demi status kita buka. Tapi subhanallah. Bila begitu membuka lembaran Al-Quran. Langsung syaitan membisikkan. Untuk apa kamu buka? Lebih enak membuka perkataan dan pesan-pesan. Dan status si fulan, si alan dan yang lainnya. Sehingga kita lebih banyak sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Ini telah ya, terjerumus ke dalamnya semua lafisan dan masyarakat. Tua, muda. Ya, Laki, wanita. Siapapun. Bukan tidak boleh. Diperbolehkan. Tapi jangan sampai... Meninggalkan yang lebih utama. Jadikan moto dalam hidup tiada hari dan waktu tanpa Al-Quran. Anda ingin mulia, ingin bahagia, maka perbanyaklah membaca kalimah Allah, <tuh> membaca wasiat-wasiat. Untaian-untaian hikmah dari Rasulullah Ada pun perkataan manusia Ya Apalagi perkataan manusia di zaman sekarang ini Sungguh Perkataan yang Menambah kita yang semakin gelisah Semakin galau Bahkan yang lebih aneh lagi Kegalauan seseorang dia ungkapkan Bukan dia memohon kepada Allah untuk menghilangkan kegauhan tersebut Dengan baca Al-Quran Ya Bukan dia miksyar menulis status dia Sedang galau Dan sejenisnya Tidak ikhwatal iman Sampaikan perkara dan urusan hidup anda kepada Allah Baca kalam Allah Bukankah dalam hadis <coughs> Sebutkan Doa untuk menghilangkan kegalauan Kegelisahan Ya Yang dihasilkan seolah dalam hati Dengan membaca Al-Quran <coughs> Antaja Al-Quran Al Rupi'aql Wadhaaba wa, Hami Wajila'a Huzni Wadhaaba wajila Hami Wajila'a Huzni bahwa membaca al-Quran tadabbur al-Quran merenungi al-Quran akan menghilangkan kegelisahan kegelauan kesedihan wa nurus sadri cahaya bagi dada kita hati kita. Naam. Ini yang harus kita perhatikan bila manusia di zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk ya melakukan hal-hal untuk meraih kemewahan dunia, kenikmatan dunia, maka jadilah anda ikhwatul iman berlomba-lomba untuk meraih kebahagiaan akhirat dan membaca al Allah Naam, di dalamnya terdapat kemuliaan, kebahagiaan. Oleh kerana itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan mereka kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضلكم من تعلم القران وعلمه Ya Kalian atau orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang membaca mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Ya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dia mempelajari Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an, dia renungi Al-Qur'an, dia tadabbur Al-Qur'an, dia pahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Ya, pada manusia. Itu orang yang terbaik. Ya, bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya. Bukan seorang yang kaya raya. Bukan seorang yang memiliki ya, Puluhan perusahaan misalnya Atau menjadi orang yang terkaya di dunia ini Atau yang memiliki rumah yang mewah Istana yang menjulang tinggi Atau transportasi yang mewah Bukan Ya, Tapi orang yang membaca Al-Quran Orang yang mengamalkan Al-Quran Orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Uqal, inna fadli inna fadli Al-Qur'an ala sair al-Kalam, qafadli Allah ala khaliq, <coughs> wadalika an-nahum minhu. Ya, sesungguhnya keutamaan Al-Qur'an di atas seluruh perkataan, seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluk. Yang demikian itu Karena Al-Quran dari Allah Allah yang langsung berbicara ya, Dengan Al-Quran Dikhatal iman rahimakumullah Kondin Imam Mabul Hasan Asyari melanjutkan Wadhakara Sunayt bin Dawud Qala hadathana Abu Sufyan An-Mu'ammar an An-Makmar An-Qatada qaulahu ta'ala ya qatada ya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhum min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah seandainya seluruh ya pohon yang ada di permukaan bumi ini yang menjadi dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamud duhomimba'di hissabatu abh dan laut yang ada di permukaan bumi ini dan ditambah lagi ya tuju ya laut mana fidat kalimatu maka tidak akan pernah habis ya kalau Artinya tidak cukup untuk menulis kalimat Allah, kalam Allah, tidak akan, ya, cukup untuk menulis kalam Allah, kalimat Allah, dan ini menjelaskan keagungan dan kemuliaan Allah dan perkataannya, kenakalan Allah berkaitan dengan juga perbuatannya. Dan af'alu perbuatan Allah Ya tidak ada batasnya Makanya sifat Allah Subhanahu SWT Sangat banyak Luas Dia luas dari Nama-namanya Karena sifat Allah berkaitan dengan Perbuatannya Dan perbuatan tersebut Juga erat kaitannya dengan kalam Karena apabila Allah menginginkan sesuatu Allah hanya mengucapkan Kun fayakun. kun Innama Qawluna li syayidha aradnahu Anna kulahu kun fayakun. kun Sesungguhnya perkataan kami Apabila kami menginginkan sesuatu untuk menciptakan Kami mengatakan dia ya, Kun fayakun Akan terjadi Wadhakir <tuh> Harun bin Ma'ruf Qala hadathana Jarir bin Mansur An Hilal bin Sayyab An Farwah bin Nawfal Qala kun tujaran li khabba bin Arad Khabbat, Khabbab ibn so, sahabat Khabbab bin Al-Ard. Naam. Seorang sahabat. Fa qala li: Ya Hada taqarrab ila Allah 'azza wa jalla bima stata't. Fa innaka lan tataqarrab ila Allah bishay'in Ahabu ilaih min kalami. Ada salah seorang dari tetangga, ya, Khabbab bin Ard. Dia menceritakan Habab bin Arad, ya, mengatakan kepada aku, ya, berkata kepada, aku, Boleh mewasiatkan tetangganya, ya hada, wahai sepuluh, ya, haya hada, wahai orang ini, yaitu tetangga, takarab ilallah dimastatat, ya, hendaklah kamu selalu beramal. Melakukan amalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Dengan apa saya mampu kamu lakukan Fa'innaka lantataqarrab Allah. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah Ya, sama sekali Mendekatkan diri Dengan melakukan amal kebajikan kepada Allah Untuk melakukan sesuatu Yang lebih dicintai oleh Allah Min kalamih Dari perkataannya ini menunjukkan kepada kita bahawa amalan yang paling utama Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Adalah dengan membaca kalamullah Disertai dengan mengamalkan Ya tentunya sebelumnya merenungi dan menghayati dan mengamalkan Kalamullah ya. Perkataan Allah Allah mencintai perkataannya Dan kalam yang terbaik Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan membaca kalamullah Al-Qur'an ini amalan yang harus ya kita selalu memperbanyak meng mengatap, melakukannya dalam hidup ini. Sehingga di akhirat kelak kita akan menempati posisi yang atau derajat yang paling tinggi sesuai dengan kadar bacaan Al-Qur'an kita di dunia ini. Terus Wartil, wartaki, baca dan terus meningkat, meningkat sampai batas terakhir kita membaca di dunia ini. Semakin dalam hadis seperti itu, Al Quran akan memberikan syafaat kepada anda, Ikhwatal iman yang kita sangat membutuhkan hal itu di akhirat. Al Quran akan menuntun kita perjalanan kebaikan. Al Quran petunjuk bagi kita, obat bagi penyakit hati, rahmat. Kita ingin beramal, berusaha Untuk mendekatkan diri kepada Allah Tapi kita lupa Bahawa amalan yang sangat dicintai oleh Allah ya, Untuk Sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Adalah membaca kalam Allah Al-Quran Makanya Ikhwata'l-Iman Jika kita ingin mengetahui Jiwa kita ini sedang sakit atau tidak Ya Saya ingin berikan Sebuah ya Sebuah tips Untuk mengetahui jiwa ini sakit atau tidak silakan Dicoba, ditanyakan Saya ini sedang sakit atau tidak Jiwa saya ini sakit atau tidak Maka Ambil Al-Quran Ya Perhatikan sikap kita terhadap Al-Qur'an. Kalau kita mendapatkan bahwa jiwa ini mencintai Al-Qur'an dan sering membaca Al-Qur'an, berarti Anda selamat dari penyakit jiwa itu. Tapi kalau Al-Qur'an hanya sebagai hiasan di rumah kita, tidak pernah dibaca. Terbit matahari kemudian tenggelam di Belahan Barat malam terus terbit fajar setiap hari seperti itu enggak pernah membaca walau satu kalimat dari kalimah Allah. Kemana ingin bahagia? Bagaimana jiwa akan sehat? Makanya Nabi bin Nabi Nabi anhu Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Lau tahurat qulubu kum ma'ashabiat min kalamillah. Kalau hati kalian suci, hati selamat bersih, enggak akan pernah bosan dari kalamu Allah. Ya. Kalau kita bosan dari kalamu Allah, berarti hati anda sedang bermasalah, ada penyakit yang itu harus diobati dengan segera, sebelum menjadi kronis, ya, sebelum Penyakit itu membunuh hati Menjadi keras Maka perbanyaklah membaca kalam Allah ya, Tidak ada amalan Yang lebih utama Sekian banyak amalan-amalan kita lakukan Untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Daripada membaca kalam Allah Ya, daripada membaca kalam Allah 30 juz Al-Quran, 30 juz Nasihat Nasihat-nasihat Perintah-perintah Tauhid-aqidah Kita abaikan Kita ingin selamat Ingin bahagia Ya subhanallah Sumber kebahagiaan kita dalam Al-Quran tidak kita baca tidak Kita renungi Maka Jadikanlah Dalam hidup ini waktu ya. Bukan disambi Tidak Betul itu dikhususkan dikhususkan untuk baca Al-Qur'an. Ya. Dikhususkan ya untuk membaca Al-Qur'an, bukan disambi. Ya. Sampingan, tidak. Amalan utama. Ya, prioritas utama dalam hidup ini Baca Al-Qur'an. Naam, seperti itu. Tadabur, menghafal, membaca, merenungi, menghayati. Nah, oleh kerana itu ayat kalimat Rahimakumullah. Kalau kita ingin mengetahui hati kita yang sakit, maka perhatikan Al-Quran. Kalau kita malas baca Al-Quran, enggak pernah baca Al-Quran, berarti ada masalah dalam hati kita, jiwa kita. Makanya dahulu bagaimana para sahabat? Ya, kenapa mereka sampai kepada ya? Derajat Orang-orang yang Sebagaimana Kata Allah SWT Kuntum khaira ummah Kuntum khaira ummah Kelihatan umat yang terbaik Rahasia kebaikan mereka ada di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran ini rahasia kebaikan mereka di sini Ingin menjadi umat yang terbaik Ini perhatikan Al-Quran Baca Al-Quran Para pemirsa Ya di sini rahasia kebaikan dan keutamaan kejayaan umat Islam itu sendiri Selama mereka berpaling Maka ustaz mereka akan bisa meraih kebaikan itu Kalaupun meraih Tapi kebaikan-kebaikan yang tidak lagi sempurna Kenapa hati para sahabat sebagai kata Abdullah bin Mas'ud Abarru hadil ummati qulubat Hati yang paling baik dan bersih Kenapa? Kena mereka selalu mengobati, membenahi jiwa mereka, merapi jiwa mereka dengan Al-Qur'an, kalamullah azza wajalla. Nah. Dan itu hal yang tidak aneh dan asyik dalam kehidupan mereka. Ikutilah marihimakumullah. Al-Qur'an harus kita perhatikan. Kita ajar, ajarkan kita didik anak kita untuk bisa membaca Kemudian Imam Abdul Hasan Ashari juga menyebutkan ya, dari, Imam, dari Ibnu Abbas Tentang firman Allah Quranan Arabian ghaira di iwaj Iaitu Quran Yang Allah turunkan dengan bahasa Arab Ghaira iwajin Yang tidak ada kebengkokan Tidak bengkok Apa arti iwaj sini? Kata beliau Ghairu makhluk, tidak makhluk ya. Kemudian beliau juga Menyebutkan riwayat dari uh, Mu'ammal bin Ismail Yuhaddithu anithawri Qala man zama anna al-Quran makhluk Fakud kapar Barang siapa yang mengira Atau mengatakan Quran sebagai makhluk Sungguh dia telah kufur Ya Dan wasahati riwayat An Ja'far bin Muhammad anna al-Quran La khaliqa wa la makhluk Dan juga telah sahih riwayat dari Ja'far bin Muhammad Ya Ini dari Uh, salah seorang dari imam alis sunnah kendati orang syiah orang-orang rafidah ya, uh, mengklaim itu dia imam mereka Ja'afar bin Muhammad ya. as-sadiq anna al-Quran la khali wa la makhluk bukanlah sang pencipta bukanlah makhluk di Quran kalam Allah waru ya zalikan ammihi dan juga dibiarkan dari pamannya Zaid bin Ali wa an jaddihi Ali bin Hussein Zainal Abidin Naam radhiyallahu anhum artinya ahlul bait itu ikuteru Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki akidah yang sama yaitu akidah Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an ya sebagai kalamullah bukanlah makhluk. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Imam Al-Hasan menyebutkan para ulama nama-nama para ulama yang mengatakan yang meyakini Ya, Al-Qur'an sebagai kalamullah Bukanlah makhluk dan barang siapa yang mengatakan sebagai makhluk dia telah kufur. Ya, para ulama ahli sunnah, para ulama salafus saleh sepakat ya bahawa Al-Qur'an kalamullah bukanlah makhluk. Nah, di waktu yang membatasi kita, ya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang demikian penyampaian materinya wallahu a'lam. Naam. Terima kasih banyaklah kerana bercakap lebih atas materi yang telah di kesempatan pagi hari ini pada Ulil Dr. Muhammad Nurisandi. Maha Allahumma Ta'ala Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun anda berada. Bagi anda yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan kita, silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan sambungan singkat di 0819896543 baik kesempatan pertama Ya, kami berikan di layanan dan telepon silahkan di 021 8236543 halo iya sebelum uh, <coughs> belum ada yang terkoneksi baik kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita mengingat kematian sungguh banyak faedahnya. Tapi apa sih faedah buat kita mengkaji, mendengarkan dan mengetahui tentang hari kiamat dan tanda-tandanya seperti munculnya dajjal dan sebagainya. Bukankah kita uh, tidak uh, tidak tidak akan ya atau enggak bakal mendapatkan hari di mana bumi hancur tersebut? alias kita tidak akan uh, alias kita sudah mati terlebih dahulu dan bukankah orang-orang yang menyaksikan hari hancurnya bumi adalah orang-orang yang hidupnya uh, paling buruk dan paling akhir nanti. Syukran, uh, mohon penjelasannya nah. <tuh> ya. Terima kasih kepada uh, Bapak Heri ya dari Mirokenam barakallahu fih atas pertanyaannya. Jadi beliau mengatakan bahawa kalau ingat kematian ya sungguh sangat banyak manfaatnya. Ya, akan menjadikan kita selalu termotivasi beramal, untuk istiqamah, untuk mempersiapkan diri dan manfaat-manfaat yang lain tidak diragukan. Ya. Lalu bagaimana dengan kita ya mempelajari mengetahui tentang tanda-tanda kiamat? Baik itu ya Tanda kiamat besar atau kecil. Ya, lagaknya ibarat kalau fik. Ya, pertama kita harus meyakini bahawa semua tanda-tanda tersebut, ya, semua tanda-tanda tersebut baik besar dan kecil itu semua, ya, Allah telah takdirkan terjadi dan akan terjadi. Semuanya itu ada hikmah. Ya. Dan di dalamnya terdapat peringatan dan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan seorang hamba. Ya. Bahwa dia meyakini kiamat itu pasti terjadi. Kemudian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa sebelum terjadi tanda-tanda tersebut itu sebelum terjadi kiamat ya akan muncul tanda-tanda yang menjelaskan akan dekatnya terjadi kiamat itu disebut dengan dengan asyratus sa tanda-tanda kiamat apa hikmahnya pertama menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha bijaksana tanda-tanda yang kiamat kecil telah banyak terjadi bahkan diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kiamat sementara kita tidak mengatakan kapan terjadi kiamat itu karena dalam hadis sebutkan selama di dunia ini masih ada orang yang mengatakan Allah mengibadati Allah belum terjadi kiamat la taqumu saatu hatta la yuqalu fil ardi Allah aw la ilaha illallah tidak akan terjadi kiamat selama di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan Allah atau la ilaha illallah. Artinya masih ada yang beribadah, Masih ada yang bertauhid. Sehingga kiamat itu terjadi memang dalam kondisi keadaan manusia yang paling jelek dan kufur semua. Lalu apa gunanya kita membaca tanda-tanda tersebut? Tidak diragukan bahawa Nabi saw telah memperingatkan seperti dajjalnya, bahkan seluruh para nabi telah memperingatkan bagaimana dajjal. Terlebih lagi Nabi kita Muhammad saw. Kalau bertanya untuk apa diperingatkan mereka juga tidak menjumpai dajjal tersebut, ini menunjukkan kepada kita bahawa fitnah itu sangat dahsyat dan tiada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Dan ternyata dajjal tersebut, kendati dajjal yang betul muncul sebagai tanda kiamat yang akan terjadi, mempunyiki banyak pengikut yang dajjal. Dajjalun al khabun orang dajjal yang yang dajjalun wal khabun pengikut dajjal, para pembohong, pengkhianat yang membuat kebatilan. Ya, maka itu kita waspadai. Sebagaimana Rasul memperingat tentang dajjal misalnya terjadi kiamat. Ya tanda-tanda kiamat. Berbagai tanda kiamat akan ya hancur berantakan. Itu adalah memberikan peringatan kepada kita. Hati yang bersih dengan iman akan selalu ya merasakan apa? kekhawatiran. Dan kekhawatiran tersebut mendorong dia untuk apa? Untuk beramal. Untuk melakukan amalan karena tidak ada yang bisa selamat ya. Tidak ada yang bisa Selamat kecuali orang-orang diberi pertolongan oleh Allah Dan dengan mengingat tanda-tanda tersebut Kita tahu akan kebesaran dan keagungan Allah Bahwa kiamat itu pasti terjadi Begitu dahsyat Kalau tanda-tanda itu di dunia Lalu bagaimana dengan kondisi Di akhirat kelak Yaumul mahsyar perkoleh lebih dahsyat dari itu dan ini menanamkan dalam kita rasa apa tunduk dan patuh pasrah kepada Allah dan membuat kita untuk selalu istiqamah kena kendati mungkin dari batas umur yang telah tentukan Allah Umar bin Muhammad ini sekarang kita ya enggak lebih dari 60 sampai 70 6 nah, sebagaimana tidak akan men mengetahui hal itu atau tidak akan menjumpai kondisi akhir zaman yang terjadi kiamat. Tapi ini akan menanamkan dalam diri kita Bahawa kita waspada kiamat itu terjadi ya bagi orang-orang yang betul-betul tidak -betul lagi beriman itu waspada jangan-jangan kita selama 60 sampai 70 itu tergelincir dari kebenaran dan menyimpang. Kendati tidak Menemui kiamat akan terjadi dalam kondisi manusia yang paling jelek Tapi ternyata kita telah terjun Sekali menjelekan Yang pada intinya kalau kiamat nanti terjadi Kita dikumpulkan Wal Atau seorang berbuat seperti itu Dikumpulkan dengan orang orang yang bejat juga Jadi permasalahannya Ya sangat banyak manfaatnya Faedahnya Mempelajari hal ini Terus memotivasi kita untuk beramal Memotivasi kita untuk Salab taat momentum untuk selalu berusaha istiqamah. Ya. Bahwa tanda-tanda tersebut ya, Allah munculkan baik itu yang besar, itu yang kecil sebagai peringatan dan tatkala itu bila muncul hal itu maka tidak lagi ada iman dan manfaat ya, bermanfaat bagi seseorang karena telah terlambat. Ya. Jadi intinya banyak manfaatnya Pak Hari ya. Jadi bukan sekedar hanya menjadi pengetahuan begitu saja, bahkan seluruh perkara-perkara yang berkait dengan zaman akhir, ya, semuanya ada hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Nah demikian Allahumma. Nah baik, syukuran dan syukur atas jawapan tulisan demikian untuk Pak Harry yang berada di Maroko dan selanjutnya. Kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya langsung, silakan di layanan telepon di 021 823 6543. Mungkin sedang ada yang terhubung, silakan. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, wassalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, itu uh, ibu ya yang melalui telepon. Ibu Siti di Watunggara, di Kendari. Oh di Kendari ya, mohon dikecilkan terlebih dahulu. Ibu volume televisinya. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Apa kita amalkan supaya kita selamat dunia akhirat? Selamat dunia akhirat. Dan yang kedua, apakah kita baca itu kalau datang ajal? Terima kasih. Apa Bu Abi, yang kedua? Yang kedua apa Ibu? Yang kedua apa yang kita baca kalau datang ba Dajal, dajal. Baik, baik, baik. Apa yang kita baca kalau datang dajal? Baik, terima kasih. Iya, terima banyak. kasih Pak Ziah. Ya, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, satu pertanyaan nomor 1 yang sangat umum Ustaz, ya e, bagaimana caranya kita selamat di dunia dan akhirat ya amalan tentunya. Yang kedua tadi apa yang e, kita baca ketika bertemu dengan dajal seperti itu? Mungkin pertanyaan Ustaz, silakan. Ya terima kasih kepada Ibu dari Kendari Barakallahu Kalaufik. Pertanyaan yang pertama ya apa yang harus kita lakukan untuk selamat dunia dan akhirat? Pertanyaan sangat umum sekali dan kalau kita merinci satu persatu ya ini jelas membutuhkan waktu. Intinya ya kaum muslimin dan para pemirsa bahwa ingin selamat ingin selamat dunia dan akhirat. <tuh> yaitu dengan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, ya, nggak ada cara, nggak ada cara dan amalan untuk bisa selamat dunia akhirat kecuali mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, ikuti Al-Quran dan ikuti Sunnah Rasul SAW, ya, ikuti Al-Quran dan ikuti Rasulullah SAW, Al-Quran, ya terdapat dalam Al-Quran tentang Akidah, keimanan, Tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak, begitu dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terdapat aturan hidup kita, bagaimana berakidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, bermuamalah. Intinya, semua yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah, ya, terutama yang wajib, ya, terutama yang wajib maka seorang biinillah akan selamat intinya kembali mengikuti alquran dan sunah dan ini tentunya membutuhkan penjelasan dan rincian yang luas bukankah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih kalau berisah ibu yang bertanya Mencatat hadis ini Dengarkan baik-baik bahwa Nabi SAW menjelaskan Taroktu fikum amraini ya. Lantadillu ma intamasaktum bihima Kitabullah wa sunnati Kata Nabi SAW Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian Kalian tidak akan pernah Tersesat selama-lamanya ya. Artinya selamat Tidak akan tersesat selama-lamanya Di dunia ini ya selama kelimbar pegang tahu kepada kedua ya pusaka tersebut yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam nah jadi apa yang datang dari Allah kita amalkan apa yang datang Rasul kita amalkan apa yang larangan dari Rasul, Allah dan Rasulnya kita tinggalkan jangan kita nambah-nambah jangan mencari cara-cara yang lain Ya atau aturan hidup yang lain dari aturan Allah dan Rasulnya. Bukankah juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, teratukum ala albayda, mahjatil bayda, leiluhakana harha, la yazibu anha illa halik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku tinggalkan keranda atas jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Lai luahkanah hariha, lai luahkanah hariha. Malamnya bagaikan siang. Artinya enggak ada perbedaan Buku itu jelas, lurus dan jelas. Enggak ada yang samar-samar. Jelas semuanya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut. Kata Nabi kecuali Halik binasa. Ya, dia akan binasa. Kalau menyimpang dari jalan Allah dan Rasul akan binasa. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum telah berfirman. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإنه فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقُدْتُ كَنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ wala azabul akhirati ashadu abqa Kat Allah Subhanahu wa taala apabila datang petunjukku kepadamu maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat tapi barang siapa yang berpaling baginya kehidupan yang sempit dunia dan akhirat dan dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Dia bertanya, Ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Bukankah saya dahulu dulu yang melihat? Kata Allah, Ya balasan sesuai dengan perbuatanmu. Kedalika atas ka ayatuna. Panasitaha. Dahulunya datang ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, peringatan dari kami, kamu melupakannya. Panasitaha. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةٌ سَيَا Hari ini kamu dilupakan juga, matamu buta enggak bisa melihat ya. Begitulah kami membalas Orang-orang yang telah menzolimi dirinya Dan tidak beriman dengan ayat Allah Dan azab negeri akhirat Lebih dahsyat dan kekal nah, Dan banyak ayat yang menjelaskan hal Artinya ingin selamat dunia Akhirat Al-Quran dan Sunnah semua kita ingin selamat Tapi seringkali orang yang ingin selamat Tidak menempuh jalan orang-orang yang selamat Ingin selamat Tempuh jalan orang-orang yang selamat Ingin selamat Tapi ditempuh jalan orang-orang yang celaka dan binasa Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa anna hadha sirati mustaqiman Ini jalanku yang lurus kata Allah Fattabigu ikuti jalan yang lurus. Walla tattabigu subulah. Fattafarqabikum ansabiid. Jangan ikuti jalan-jalan yang ada ya di kiri kanan itu itu akan menyebabkan atau memecah belah kalian dari mengikuti jalan kebenaran Jadi kesimpulannya, bahwa ya kita harus kembali kepada Al Quran. Saya ingin selamat. Ya jangan ikuti. Kebiasaan manusia, tradisi manusia Budaya manusia, manusia tidak bisa Menyelamatkan seorang pun Di akhirat kelak. hanya bisa Menyesatkan di dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan Semua akan berlepas diri Ya Syaitan pun mengatakan Ya, pada dasarnya Ya Mereka Ya, juga mereka akan Berlepas diri, nah di akhirat kelak akan berlepas diri Semua orang akan berlepas diri Orang yang diikuti Ustaz yang diikuti Pak Ye yang diikuti Buya yang diikuti Tuan Guru yang diikuti Profesor yang diikuti Dosen yang diikuti ya, Kalau itu bertentangan dengan Kalau Allah waqallah rasulah akan berlifat Dia tidak bisa menyelamatkan Yang bisa menyelamatkan seorang dengan rahmat Allah Amalan dia dan perbuatan dia Nah seperti itu Kemudian pertanyaan kedua apakah yang dibaca dengan begitu Ya, Melihat Dajjal Ya Sebelumnya tentu kita harus membanyak yang atau berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari fitnah dajjal. Ya. ya. diselamatkan dari fitnah dajjal Karena ini fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Para orang yang tidak beriman yaitu tidak bisa membaca tulisan yang ada di jidatnya yaitu kaf kafara yaitu kafir. Orang yang beriman dia tidak akan tertipu dengan apa yang Allah tampakkan. Ya. Dari ya, bisa merubah sesuatu, ya. atau kejadian-kejadian yang aneh yang dilakukan oleh Dajjal, semua fitnah, ujian. Ya, makanya kita harus membaca doa di penghujung tasahud kita. Allah menyuruh kami ada Jahannam, min di al-Qabr, dan fitnah di al-Mahia, wal-mamat, dan fitnah di syar'i Dajjal. Nampak seperti itu. Adapun ya, apa yang dibaca begitu melihat Dajjal, Allah alam. Tapi yang jelas. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus membaca seperti barang siapa yang membaca 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi akan ya selamat dari Finnatul Dajjal. Allah wa'ala'ala. Ya, nah, baik. Sekarang Dajjal. Akhir atas jawaban Al-Ustadz. Demikian untuk e, ibu ya yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan dari layanan pesan singkat Ustadz. Nah, ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tepatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari, eh, mohon maaf, dari Ummu Jihad, Ustaz Apakah benar ada seorang ulama yang berceramah mengatakan bahwa usia umat Islam ini diperkirakan 1500 tahun Setelah itu akan terjadilah kiamat. Apakah pendapat ini sesuai dengan firman Allah Swt atau hadis Rasulullah SAW? Mohon pencerahannya. Ustadz Azhar Khair. Terima kasih kepada yang bertanya. Barakallah. Apakah ya ada atau bila ada seorang mengatakan bahwa umur umat eh umat nabi Muhammad ini yaitu hanya 1500 tahun apa ada landasan dan sumbernya ya ini semua ya pernyataan dan persepsi yang sama sekali tidak ada landasannya ya tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis yang seperti itu membatasi ya. umur umat nabi Muhammad 1500 tahun kemudian terjadi kiamat subhanallah berarti dia mengetahui yang gaib tidak ada yang mengetahui yang ghaib Kecuali hanya Allah Kapan terjadi kiamat itu Urusan Allah Ya Kita yakin akan terjadi Maka hal yang seperti ini Pembahasan-pembahasan Yang tidak banyak man, dan tidak bermanfaat Kalaupun kita tahu Umur seperti itu Dan ini jelas Tidak ada landasan sama sekali Cukup menjadi pengetahuan seperti itu oleh kerana itu Ada sebagian mungkin yang menyebutkan dia dengan seperti rekayasa, Meramalkan begitu Ia akan terjadi begini-begini Ini semua cara-cara dalam menyampaikan ilmu yang bertentangan dengan apa Dengan metoda para ulama-ulama dan orang-orang yang Paham tentang Islam dan juga pemahaman yang benar Dia akan terjadi begini-begini Ya seperti itu Kemudian Seringkali disertai dengan Penyampaian, pemaparan, masalah akan terjadi Krisis krisi begini dan begini Dan seterusnya akan terjadi Begini dan seterusnya, ya aksi begini Seolah dia mengatai yang gaib ya. Dan ini tidak baik Dia akan menanamkan rasa atau Perasaan yang pesimis Dalam jiwa kaum muslimin, hal seperti itu Seorang da'i adalah menanamkan Jiwa optimisme Kabar gembira dan mengajak mereka kepada kebaikan bukan dengan meramal-ramal yang seperti ini. Tak ada dalilnya. Ya. Apa dalilnya? Ya, tidak benar ya pernyataan seperti itu. Ya, tidak ada dalilnya Al Quran dan Sunnah. Ini adalah pernyataan yang keliru dan juga sikap yang keliru, metoda, yang keliru dalam berdakwah yang suka meramal-ramal seperti itu, meragukan ya melakukan apa namanya itu. Berpersepsi begini seharusnya. Meramal dan mengira-ngira dengan seperti itu. Ini jelas tidak benar. Sampaikan yang hak haq Kalau Allah waqalar rasul. Benar ada dalilnya asratus sa'ah. Sampaikan akan terinam. Seperti itu. Ada pun meramal-ramal sesuatu yang tidak ada landasannya. Ini adalah berbicara tanpa ilmu. Dan ini jelas perbuatan yang diharamkan. Demikian Allah wa'ala. Baik, syukran jazakallah kerat atas jawapan alu stat demikian untuk eh, yang bertanya di lain nama sangat. Namp, eh, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ustadz mohon maaf karena waktu yang eh, sudah tidak mencukupi dan mungkin eh, sebagai kesimpulan untuk eh, nasihat para pemirsa sekalian ataupun pendengar. Namp silakan ustadz. Nah Para pemisah dan juga para pendengar Ikhwata lima rahimakumullah Sebagai kesimpulan dan penutup Pada kesempatan yang mulia ini Saya kembali mengingatkan Dari pribadi dan kita semuanya Untuk Ya, senantiasa Memperhatikan Al-Quranul Karim Untuk banyak membaca Untuk merenungi Untuk mentadabbur, Menghayati, mengamalkan Dan mengajarkan Nah Tiada amalan yang paling mulia ya. Di sekian banyak amalan-amalan Yang kita lakukan Daripada kita memperbanyak Membaca kalam Allah Satu huruf Sepuluh Bayangkan berapa Banyak huruf Al-Quran Al-Fatihah berapa nah. Maka Kenapa kita malas Kenapa kita ya, bosan. Dan ingat kalau ada bosan dari seperti itu ini berarti ada penyakit dalam hati kita. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk senantiasa memperhatikan Al-Qur'an, membaca kalam Allah Azza wa dan menjadikan ia ya, prioritas utama kita dalam hidup ini. Ya, Harus dihususkan waktu yang spesial Bukan sisa-sisa waktu kita baru baca Al-Quran Enggak Waktu utama dalam hidup adalah baca Al-Quran Begitu Kalau kita ingin bahagia dan menjadi orang yang Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT Demikian mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa membimbing kita semua Untuk seluruh kebaikan Dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa rabbil alamin sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu